Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda. Benvinguts una setmana més que un dilluns més al programa Plaça de Nou, el programa que cada dilluns us porta l'antena de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, tota l'actualitat de la colla castellera de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, i també doncs us apropem l'actualitat del món casteller en general. Avui hauríem de parlar de l'actuació de Olot que d'aquest cap de setmana, però com explicarem després, doncs, la tècnica va decidir no, no anar-hi per problemes eh, que explicarem després, tot i que un grup eh, bastant nombrós de la gent de la colla s'hi va, va apropar a, a fer de paciència i a, a fer pinya i ajudar les, a les altres dues colles, que eren els xerrics d'Olot i els castellers de Caldes. A part d'això, doncs, parlarem de l'actualitat de, de la nostra colla, de, de les properes... Eh, dels propers actes de l'agenda aquest proper cap de setmana tenim les colònies de la canalla eh, ahir van quedar un grup de, de gent de la colla per eh, rodar un, o per enregistrar un vídeo promocional i, doncs eh, De tot això i molt més parlarem. Avui també contem amb la presència a l'estudi de la Gisela Bonvilar, que ens ha vingut a parlar de la gent de Castellera que ha fet eh, la seva marca, Tinta Sonora, i, i, i parlarem també del, del duel... Eh, entre Minyons de Terrassa i Castellers de Vilafranca amb un, amb un dia de, de diferència, perquè el dissabte, al vespre, a Terrassa, en el marc de la Fira Modernista, els Minyons aixecaven un 3 i un 4 de 8 simultanis i els Castellers de Vilafranca ho van fer ahir mateix, al circuit de Catalunya, a, en un acte prèvi a la celebració del Gran Premi de Fórmula 1. I, a més, he... Eh, per qui no ho hagi vist, ja ho podeu anar buscant a, a internet, hem penjat uns vídeos de, que van posar una càmera d'aquestes eh, subjectiva al, al cas de la canalla i hi ha uns vídeos de la torre, eh, de, la torre de 8 en forra vista per cotxador i del 7 de vuit i del 3 i 4 de vuit simultanis vist eh, des del cas, el cas de l'enxaneta. De, de veritat és eh, espectacular. No sé per què, però sempre a Vilafranca ho ha de fer millor que la resta. No s'obre fa la mateixa, sinó, sinó s'obre amb un vídeo. Aquests i franca no caminen mai, eh? Bé, doncs, eh, com abans d'entrar en matèria, presentarem a l'equip que fa avui el programa. Ja en seu més o menys sentit, eh, tenim a la, a la meva esquerra el, el president, el Roger Palera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Ja tens també, veig aquí l'ordinador engegat i, i amb el Twitter, el Facebook... I tot actiu. Tot actiu. De, també tinc, a, com cada setmana, el Juan de, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Bé, de moment bé. Bé. bé. I, com dèiem, tenim a, a la Gisela Bonvila, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. No sé si t'has d'apropar una miqueta al sí? micro, sí. Vale. Que se senti una mica... Així està bé? Sí. Vale. Perfecte. El control tenim el Dani Padilla i qui us parla en, en Bori. Començarem, com sempre, recordant els horaris d'assaig de, de, de la colla. Recordem tots els dimarts, de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, de 9 a 11. Tots els assajos són, són al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes i 9, 23, o carrer Ferroquerí, entre el 16 i el 18. Eh, els assajos que ja, ja, ja fa bon temps ja, ja assagem al, al pati a fora que s'està millor, tot i que encara hi ha alguna queixa d'algú que vol assejar dins. Sí, però ja comença, ja s'està bé s'assajant a fora. No. Mm. Jo, vaja, vaja no. jo sóc dels que sempre dic, bueno, assajem a dintre fins, que, fins a apurar, però realment l'altre dia estava molt bé mm. al pati. Sí, sí, a més, el, el passat divendres fins i tot vam treure la... ens vam atrever a treure l'estora. Certo. Que, Cert. que déu-n'hi-do, primer quan la vam, la vam estendre la van va, va crear-se com un núvol. De partícules. Mm -hmm. Si hi ha una I... xinxeta inclosa. Sí, sí, hi havia una xinxeta també. <ríe> com que la teníem guardada sota de la pau, es veu que alguna xinxeta d'aquelles que ja havia penjat penjada la pau va caure a dins de la... de l'estora quan es va... quan es va estirar... Algú al, al oh, es se la va clavar al sí. peu. Però bueno, sense... sense cap problema. No. Eh, doncs, eh, bueno, i el, i el que deia el... El Rucén avui sí que anirà de veritat això de que l'últim pleg de l'estora. <ríe> ah, recordem també el, els eh, horaris de les, de les classes de l'Escola de Gralles, que es fan cada divendres, també al Centre Cívic Lera, a partir de les 7 de la tarda, el primer grup i a les 8 al segon grup. Ah, recordem també eh, les reunions de la, dels equips de treball de, de la Colla, de la Junta i de la Tècnica. Recordem que són els, els dijous, quinzenalment, entre les 8 i les deu del vespre, i tots els divendres, una horat avant de l'assaig, de 8 a nou. Uh, reunions que, com diem sempre, són obertes. A tothom qui vulgui. I, bueno, per, per acreditar-la, del divendres és la de, la de la tècnica i la que es fa dijous és la de la de la Junta. Recordem també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. Hi ha dues maneres, unes amb el telèfon fix, amb un contestador automàtic que tenim al nostre local, que és el 93 579 41 16. I si voleu parlar amb alguna persona directament, doncs eh, truqueu al mòbil, que és el 615 384 482. També tenim eh, la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, amb l'adreça de correu electrònic info arroba si voleu participar en directe el programa, ajudar-nos a omplir de contingut aquest plaça a nou, ho podeu fer eh, trucant al telèfon directe de, de Ràdio Mollet, que és el 93-570-68-66, o bé eh, tenim el Facebook i el Twitter. Facebook, a la direcció que ha, ja ha, el Facebook i el Twitter ja són actius, per tothom qui vulgui deixar el comentari. La direcció de Facebook és www.facebook.com barra de Mollet i a Twitter amb l'usuari arroba castelleremollet. Recordem eh, bueno, que tots els comentaris són benvinguts i avui podríem aprofitar ja que està la Gisela. Si algú de la colla vol saber alguna cosa en concreta d'aquesta gent de Castellera o algun comentari a fer-li a la Gisela, doncs eh, alguna pregunta, doncs, eh, també obrim les, les línies perquè, perquè ho puguin fer. I tant. Gràcies. Uh, Recordem eh, l'horari d'emissió del programa, que és en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Molleta, 96.3 de l'FM, i amb repetició el dissabte de d'11.30 a 12.30. 12 També es pot sentir el programa mitjançant la gravació, el podcast, que pengem eh, a la nostra pàgina web. El podeu trobar a l'apartat plaça A9 Podcast a la portada. També podeu sentir l'últim programa en un reproductor que hi ha a la pàgina web de la colla, i també tenim els enllaços degudament penjats al Facebook i al, i al Twitter de la colla. Doncs, acabades les presentacions, entrarem en matèria comentant les coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs entrem en matèria, coses de casa eh, anem a, a parlar de, de l'actuació la anul·lada per la part de la, de la colla que havíem de fer a Olot per participar en el bateig laniversari del bateig de la colla dels eh, xerrris d'Olot i un, eh, una decisió que, que es va anar fent eh, es van estant a, a llorar de la setmana perquè des del principi de principi de setmana arrel dels dels problemes de Canalla, bé, bueno, problemes de la inexperiència de la Canalla que havia de pujar, que ens vam trobar a l'actuació de, de Navàs, i que el, la Canalla que, que hauria de pujar, que, que té o lesions o alguna... Man... Però lesions no castelleres, també cal dir-ho. Mm -hmm. eh, doncs que no... Vam... L'equip de, de Canalla va trobar que teníem dificultats per poder portar uns castells eh, segurs a plaça i doncs va demanar a si es podia fer alguna cosa. Mm. Sí, això va ser el dimarts, després de l'assaig, es va reunir la tècnica i veient doncs que de totes les enxanetes que tenim, doncs algunes estan lesionades, com bé ja comentaves, per temes extra extracastellers, altres no podien venir, per temes personals familiars, doncs eh, bueno, s'aprenen la decisió d'anul·lar de de l'actuació d'Olot, tot i que fins l'últim moment encara hi havia opcions d'intentar fer alguna cosa, però finalment s'ha de veure que no. I va ser sobretot divendres, entre i divendres, que ja es va confirmar que no, que, no, que, no, que, no, que ja aniríem qui volgués a fer pinya i així va ser, uns quans vam anar a fer pinya, però com a, a castells de Murillat, diguem-ne, com, com a cos no, no vam anar a actuar. Els va estar valorant moltes opcions de si anàvem només a fer pilars, de si anàvem a fer castells nets, vull dir però finalment la tècnica jo crec que correctament va valorar doncs, que, doncs, que, que anar a fer castells nets no hi, anàvem, no hi anàvem i que anar a fer pilars només tampoc, amb el qual doncs... doncs... No, no vau fer cap pilar ni res? No, però... no, no, no, no, no, no, no has de fer cap pilar. Era, era una de les opcions, vale? de, però al final la, la tècnica va valorar que, que anant només a fer pilars doncs, no estem en aquest moment, Vull dir, no... no bueno, les seves raons va tenir, vull dir... I que, I que anàvem a fer les tres, les tres rondes de castells, o, o, no, o no hi anàvem a, a tirar castells. Mm. Llavors va ser aquesta la decisió que va prendre, i bueno, i així es va comunicar la resta de la colla. Mm. El divendres d'assaig, sobretot. I després, doncs, pels mitjans, de comunicació que tenim al Facebook, al Twitter, etc. Mm. L'únic que trobo... que va haver-hi gent de la, de la colla que que deia que, que potser s'havia d'haver avisat abans, perquè hi ha molta gent que té, que té plans o, mm. o, pot, o pot, pot canviar de plans de cap a cap de setmana, si ho sap amb antelació, que, no, que, no que no té actuació. Ja et dic, però el dimarts es va començar a parlar del tema, eh, des de tècniques es va aixeclar que si no hi havia enxaneta i agotxador gran dia doncs no es podia. Uh, Dijors de junta es va també acabar de decidir i va ser divendres al matí quan vam realment oficialitzar, vam anul·lar el bus, etc etc etc. i vam començar a penjar doncs, per les xarxes socials i per, per l'esdeveniment de Facebook. Segurament s'hauria fet amb més, amb més temps, però tampoc hi havia més no, temps possible. Que més que fer-ho amb més temps, que havia que haver de haver-se preparat amb més temps, no? l'actuació partir de tres castells, no? Uh -huh. Ja, però... Sí, sí correcte, però sí, sí, vull dir... Sí, però... El calendari el tenim, eh? No, no... Sí, sí, sí, però si just, a... Si just a aquella, sí, sí, aquella però... mateixa setmana, t'ho dones compte que... No, que... No, refereixo que, que tenen que posar-se a les piles perquè això no tornia a passar i, i fer previsió d'això, no? Jo mm -hmm. que no és avisar més temps de que no hi ha actuació, sinó mm. preparar-se amb més temps... Bueno, de fet, ara hi ha, una, hi ha canalla més joveneta aquesta. Està que se l'està treballant, però no, encara està una mica verda com per, per poder-la pujar a un castell. Mm. Clar, també el, el tema aquest de, mm. de per exemple, la, la Míriam, que tenia aquella lesió de monyeca, mm. que també ha sigut una cosa fortuït, també sí, sí. tinc tirar un, una actuació. Sí, sí, sí. Si comptaves amb ella i a la de volta no hi és... Mm. Bé, bueno, jo diria que va ser tot un cúmul de circumstàncies. Vull dir, ara mateix és la tècnica, jo diria que en cap de les actuacions que hem fet ha pogut repetir un pomp titular, per, no. per llavors això et fa ser, tenir una inestabilitat en quan a pomp de dalt et refereix, un dia perquè ha feia un, un dia perquè feia tu, un altre, un dia perquè tens aquesta de baix, un dia perquè aquesta no ve, eh, i vas, no et salto i mata. Vull dir, no s'han pogut preparar el que deia el Juan d'aquesta actuació perquè no, no, no, o sigui, no hi ha l'estabilitat, crec jo, suficient com per preparar-s'ho. Uh, esperem que ara, bé, bueno, tenim un paron de dos o tres setmanes i, bé, bueno, com deia Belbori, també s'ha de seguir prepara preparant la gent. Per sort, la mir Miri ja, ja surt de la, de la lesió que tenia, uh, estat seguint treballant amb la gent. Bé, bueno, jo diria que s'està fent la feina que a amb la gent que tenim, amb la canalla que tenim. Ojalà tinguéssim 10, 10 canalles més on triar, però no, és, no, no els tenim ara mateix. No? Uh -huh. Bé, bueno. A veure, feia, feia ja dos o tres anys que no s'anul·lava cap, cap actuació i és, és trist, però, mm. clar, no, si no hi ha més solució, doncs tampoc podem anar allà a jugar-nos-la mm. i a fer coses rares quan, quan no... Castells universitaris. Sí, castells universitaris quan <ríe> no som una vallet universitària. Bueno, la setmana passada ja vam sortir de plaça només amb un castell, Ja. Eh? Yeah. Sí, sí, sí, però, però vam sortir de plaça amb un castell perquè estrenàvem canalla. Amb, amb un castell. Sí, perquè, perquè estrenàvem canalla, perquè no va poder ser, però la idea era... Sortíem de mullet amb el convenciment de tirar-ne tres. És que aquesta vegada sortien de mullet amb el convençament de no tirar-ne cap. Jo crec que és diferent. Després, les circumstàncies de plaça et fan descarregar-ne un, dos o tres, o no descarregar-ne cap. Però sortíem a mullet dient que no ens descarregarem cap, anem allà a fer coses rares, universitàries, o fer mm. coses pitjors, amb la cotxaneta i, i coses que, que s'havien comentat de… No, home, això, no, això està clar que no ho faríem. Clar, evidentment. Mm, sí, això ja ni, ni, ni, ni m'ho plantejo. L'única opció era o anar a fer pilars o anar com a colla. Anar, anar, no anar, clar, naturalment vale? era la opcions. No, anar, anar a fer pilars. O no anar. anar. O, no anar, o anar com voluntàriament, Correcte. vulguin, com heu anat, vaja. Correcte. No, hi havia, jo diria que hi havia una, una quarta, que és dir la gent, escolta, anem com a colla, però no a fer, no fer, no fer castells, sinó a fer pinyes de no, tot arreu. Això Bé, és igual, vida... sí. Per això, vull dir finalment, ens va dir, escolta, tothom, que, qui vulgui, qui vagi, qui amb cotxes particulars, i qui no, doncs no. Finalment, hi va una vintena llarga de persones, no, no de llarga, vint i pocs, i, i, bueno, la veritat és que vaig parlar amb el president de Carles, amb la presidenta Carles i el cap de colla del Xarrici, molt contents de que tot i no poden anar a fer castells on hi hagués 20 persones d'allà a plaça i puguem fer pinya de tots els castells, no? Uh -huh. I realment al final, en fins i tot ens van convidar al pica-pica. No, no, no han vingut a jugar, uh -huh. és igual, han vingut a fer-nos pinya i veniu al pica-pica. Uh -huh. No, que, vull dir que, que, que molt correctes, i i tot ens van dir que és l'any que bé encantats de venir, tot i que no haguéssim pogut tirar castells a la seva plaça, no? Vull dir que, que molt uh -huh. correctes, no? sense, sense cap problema. Uh -huh. Doncs eh, ja que estem parlant de, de l'actuació, comentarem els castells que van fer les, les altres dues colles, que sí que hi havia, el xarrics xer, d'Olot, eh, van fer tres piles de 4, 4 de 6, el 5 de 6, la torre de 6 i el pilar de 5. I, els... I, mo, I molt macos, uh -huh. la, és que la torre molt maca, vull dir, sí que és cert que a nivell de terços us va patir una miqueta l'escarregada, però <ríe> qui no pateix una torre, no? uh -huh. I, però molt macos, molt macos són els castells, i en porta pinya, i en uh -huh. porta gent. I els eh, Castells de Caldes van fer un pilar de quatre aixecats per sota, un 3 de 7, que perquè comenteu els que heu anat, va ser èpic, és una descarregada èpica. Sí, sí, sí, sí, Remena la, la carregada perfecta, realment com els 3 a 16 de 7 de l'any passat de Caldes, que els feien sobrats, vull dir, no sobrats, però vull dir, molt correcte, i va ser la l'escarregada que a nivell de terços es va començar a obrir allò i, i es va quedar, bueno... El van defensar. Bueno, però, però més que defensar jo diria que miraculosament el van descarregar, perquè són d'aquelles vegades que dius, la quarta saltarà a la una, a les dues, a les tres, i no va faltar Vull dir, va, va baixar l'una de les dos dos per allà i no sé com va, va poder baixar, perquè realment allò traia cul de tal manera que dic, és que quan, quan arribi a terços el tira. I no, no va tirar, van aguantar, no. van aguantar. I, evidentment, molt contents, molt contents de l'escarregada, perquè em sembla que és el primer castell de set que es descarreguen a de l'any, en aquesta temporada. Mm -hmm. I, a més, més tan lluny de, de, de casa, i, a més, un dissabte a la tarda, que també sí. costa més. Sí, ens van dir també que teníem bastantes baixes, unes 20 persones o 20 i persones de baixa. Baixa, vull dir que no havíem pogut mm -hmm. anar a, a l'actuació. Mm -hmm. Després d'aquest 3 de set, van fer el 5 de 6, la torre de 6, i van acabar l'actuació amb un pila de 5. La resta de castells, el 5 de 6, correcte, la, la torre també i el Pilar 5, també molt, molt bé, el Pilar sí. 6. El Pilar 5. Doncs mm -hmm. uns de Caldes, amb els quals ens trobarem d'aquí un parell de setmanes, que anirem a actuar allà. El 25 de maig, eh, sí, anem ah. a, a Caldes. Molt bé, doncs eh, continuem eh, el programa, parlem de coses a casa. Eh, el... Ens va celebrar la, el dissabte la jornada de prevenció de lesions al Mont Castellet, que es va fer a Barcelona, i va haver-hi alguna... Al final no, no va poder anar cap representant de l'any. No, no, no, no, finalment no, no hi vam anar -hi cap. Vam estar revisant tots els tallers que hi havia i tampoc són, uh -huh. els, són els mateixos dels últims anys. Vull dir, no... El, el, el, el... No ha pogut anar a dir, no? No, no? No, a veure, jo, una barreja. O sigui, jo ja hauria pogut anar apretant-me molt a l'horari, per exemple, i uh -huh. altra gent també però després de mirar alguns dels tallers, home, hi havia algun d'interessant, però clar, el fet d'anar a Barcelona eh, a la una del migdia o a les otze, tornar, dinar i a les quatre, a les 3 a les quatre, anar cap a, cap a Olot, doncs pues, estallar per dues o tres horetes, mm. tampoc no, no, no em no, sortia no a compte. No, no. Una altra cosa és que no haguéssim tingut l'actuació a Olot, i dius, Mira, oh, vaig per i, i hi estic tot el dia. També, eh? I estic tot el dia, mm. com l'any passat vam fer jo i la Jéssica, que hem vam anar-hi tot el dia, no? Doncs els castells de Caldes també van anunciar ells amb el seu Twitter, que tampoc podien eh, no, anar. No, anava... a, ja a les 4 de la tarda, naturalment que no poden anar-hi. Però tot i així aquestes jornades van, eh, van tenir la participació d'unes 250 persones que pertanyien a més de 50 colles. O sigui, també un, un èxit de, de participació en aquesta llat, 18è edició de la jornada de prevenció de les ciutats en el món castellà. Sí, naturalment, aquest tipus de, de, de, de, de, de jornada hi ha molta teca que es repeteix. Sí, o sigui, sí, i tant. I a més a més, és que és l'hora també de repetir-la, perquè hi han sortit colles és per tot arreu, llavors no és, que és lo que, normal que, sí, que, que, que algú posi el seu granet de sorra i que doni la seva aplicació i a lo millor posa pues, colles que porten més anys, pues, a lo millor és una mica repetitiu, però, mm -hmm. però hi ha moltes colles que segur que l'han tret molt per fit. Perquè, clar, o sigui, de ser una cinquantena a ser vuitanta, uh -huh. pues... quantes colles has dit que hi van anar-hi? Una cinquantena. Més de cinquanta. Doncs pues. vale. pues a les cinquanta, vint, hi havien d'anar-hi obligatòriament, que són les vint colles en formació que hi ha, Vull dir que aquest, per ser colles en formació és anar-hi obligatòriament, en, aquest, en aquesta trobada. Vull dir que... No, i a més a més, això no, o sigui, naturalment que durant aquesta jornada, mmm, si vas tots els anys, hi ha moltes coses que es repeteixen. Mm. Vaja... Claro, el taller de com s'ha d'omplir un parte d'accident, pues o doncs aquesta... aquest el repetim, el repetim, o sigui posicions a la pinya i tot això, això és repent, no? Mm -hmm. A part a, a, a, jo personalment el que sí que he venut, per exemple, jo vaig anar l'any passat al tema dels partes perquè és una cosa que a, primer any com a president, doncs interessant s'ha piguero aquest any com que no canviat res, pues, ah, clar. pues clar, i després pues, pues, que si la que ve la hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi demana que, en comptes de posar-la com aquí, la posi a l'entrepuesto. Correcte, sí, sí. Llavors, sempre... sempre és important, però en aquest cas sí que hi havia alguna cosa de xinxula, com em sembla que hi havia una pinya al el etc. etcètera, que, any, mm. els, els anys anteriors es feia la pinya al el 5, aquests anys de fer la pinya al el 7. Pues, hi ha coses així interessants, però bueno, tampoc... Eh, vaja, jo personalment mm. crec que no hi havia alguna cosa destacada. A la tarda, els tallets típics dels de, de, de, de, equips de canalla, que l'any passat jo, sí. la veritat, va ser el primer que vaig anar i va ser un interessant, però, clar, per una persona que mm. nova, com deia Juanri, potser sí que és, és, és interessant, no? Però, mm -hmm. bueno, jo personalment, i sé que l'aguda tècnic també volia anar-hi, però amb el tema d'Olot va dir que al finalment no. Ah, compromís nostre, malgrat mm. no, que no s'han mm. no nès. No mm. no a part, molta gent de tècnic que tenia l'he set al matí eh, ocupat amb, amb altres activitats fora de Castellers, que, que, que convés a fer, bueno, el mm. cau. Valeu. El cau. Vull dir que... <laughs> que que també va mitja canalla. Sí. Per sí. això sí. vull sí, dir que... Vull dir que, evidentment, no podien, no? Mm. Bé, eh, doncs eh, ens queda ara per comentar de les coses de casa el, el que es va fer ahir a l'Era, mm -hmm. s'havia de fer en principi una endreça de magatzem que al final no es va poder fer no. No, no, però bueno, tampoc era una cosa del gènere, una mm -hmm. cosa que volíem aprofitar i si es podia fer, fer la però no, mm -hmm. no, no, no es va poder fer al final doncs el, que es va fer, el que sí que es va fer va ser el, el dinar de Carmanyola sí. i, bueno. I, el, i la gravació del vídeo i una mica de sobretaula, també, m'imagino. Sí, sí, sí la sobretaula es va allargar bastant. Perquè sí que és cert que molta gent va, va arribar cap allà a les 4 o a les 5 de la tarda. A la sobretaula. Llavors, clar, la gent que estava allà anant doncs es va allargar fins a la, no sé a quina hora de comença a gravar, a les 5 o 5 i... Ah, el vídeo el va gravar per la tarda. Sí, el vídeo va gravar per tarda. Ah, o sigui, això ja se sabia que el va gravar per la tarda. I clar, evidentment, doncs, fins a les cinc o cinc i mitja vam començar a gravar i a les set, set i quart acabar de gravar. Uh -huh. Van haver-hi moltes tomes dacabar lo per perfilar i tal, i finalment, doncs, es va fer una toma en sèrio. Ens que... pots explicar una mica de què és el vídeo, com és el vídeo, per què l'hem... Bé, a veure, el El, el, video, el tema del vídeo va ser una idea d'unes quantes persones de la colla, de cara doncs, a fer un vídeo de difondre, doncs, doncs, què fem i qui som, i una miqueta l'espai d'assaig i l'espai de trobar la nostra, que és l'era. No? Uh, la idea principal era començar una miqueta, doncs, com, que entrés una càmera, un estèdic a la porta del pati, que hi hagués una persona que expliqués, que en aquest cas era un, una persona de la colla, doncs, expliqués doncs, eh, qui som, què fem, etc. Anés per la, per la reunió, per la sala de d'espais, de, de per la sala de juntes, cap a on s'assagen els graiers, cap a l'hora de, de graies, cap a la sala d'actes i després cap al pati una altra vegada, no? I es veia a cada espai, doncs, Pues a l'Ajuntament, pues al despatx, pues la Junta ha fet una reunió. A la grai, al, a la, al, <coughs> al, on assajen les gralles, pues hi ha altres o quatre gralles assajant, etc. Es va fer un automaixins, pues es va veure que era massa llarg. Entre espai i espai, l'estadi camp, doncs, doncs, estaven molta estona gravant ningú. I llavors mm -hmm. es va decidir doncs, fer-ho tot al pati, no? Mm -hmm. Repetir el pati, doncs, la canalla es tirada jugant, la junta doncs, allà sentada en el banc explicant... Ah, vale? Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, ah, vale, vale, vale. I... No, no, perquè vol vale, decidir si que era millor que allà. Sí, sí, en un primer moment vaig veure si hi sí, esteu segurs, però després va quedar molt maco. La veritat, quedar I molt maco. aquest, eh, el... després, quan estigui realitzat, el penjareu sense sí, problemes sí, sí, o... o...? Es penjara sense, <risos> sense problemes. El que sí que és cert és que potser, i això entenc que les persones que ho estan fent jo decidiran, perquè va estar parlant després, de que potser es vol fer una altra toma a un dia d'assaig, que hi ha encara molta més gent. Però bueno, això entenc que aguen a decidir la gent que està fent el vídeo i a ja... sí, que trigarà uns dies, vaya. Sí, sí, sí, perquè potser mm. diu, no, potser que divendres venim i fem alguna altra toma al canvi, a la fila, quan es veia la la, la canalla estere del terra." Uh, jugant i pintant, que ja és el que fan molts dies d'assaig. Sí. Alguna gent sentada en el banc, que havia ja també és el que fem molts sí, dies d'assaig. Sí, sí, sí. uh, la gent fent, fent, fent, fent escalfament i després fent una prova al centre, que és el que es veu. El que sí que no es veu gaire és la junta sentada en una taula i al mig del, del, del, del, del, pa, del pati, no? Però bé, bueno, en tot cas, és, van comentar que potser es un altre toma algun uh, dia d'assaig perquè es vagués més gent, potser, uh -huh. però bé, bueno, una mica la idea era aquesta. I la veritat és que jo yogrà que agradarà però chulo. cadascú és cadescudaia com, la, com la, el seu interès, no? Per estar entra a castellers de mollet, t'encembla? Depèn, depèn. Per exemple, la, bueno, no sé si pot dir o diré la persona que, que feia una mica d'entrada et de o del vídeo era l'Edgar, després quan bona venir capa junta, pues doncs jo havia de dir una frase, no? Des de la junta de castells de mollet, fem això i això i això, no? Mm -hmm. Després doncs, des de Canàia també s'haigut, des de la gent del banc també s'haigut algo i després des de, des de la pinya, des de la gent que hi havia pinya, sortia l'Edgar i també comentava, no?, I això és el que fem, etcètera, no? Uh -huh. uh, sí, havia una miqueta de... de, de no només vídeo, imatges, sinó que algú explicava davant de la càmera doncs, el, el que s'estava fent en aquell mateix moment. Uh -huh. Jo crec uh -huh. que és una cosa que, vaja, que pot quedar prou bé. Bé, doncs, eh, del resultat del vídeo ja ja en parlarem, eh, ho, ho veurem... Eh. Més, en, més endavant, com, com dient, quan s'acabi de, de fer la realització d'aquest vídeo. I ara, doncs, se'ns ha acabat el temps de la primera part hem de posar una miqueta de música per fer la, la pausa. I avui he triat una cançó del nou disc de l'Albert Solà que es diu Soroll Etern. Vull saber aquells secrets que guardes dins el cor. El temps és cruel i no espera mai, però sempre quedarà. El soror anys passen volant diria que no però semblen dos estranys avui tot és incert tot sembla canviant però potser demà ho veuré tot més clar el temps és quel i no espera mai però sempre ens el soror Un soroll etern que ens fortesa, equilibri, valor i seny. Vina a Castellers de Mollet.